De ce mai prins în pumnul tău, copil frumos? Nu știu are că sunt mic și eu și că mă doare? De ce mă strângi așa de rău? Copil ca tine sunt și eu și îmi place să mă joc și mie. Și milă trebuie să-ți fie de spaimă și de plânsul meu. De ce vrei să mă omori? Cam și eu, părinți ca tine, și-ar plânge mama după mine, și-ar plânge pietele suroi. Și-ar plânge tata mult de tot, căci am trăit abia trei zile. Îndură-te de ei, copile, și lasă-mă, că nu mai pot. Așa plângea un gândețel, împunul ce strângea să-l rupă, și l-a deschis copilul după ce n-a mai fost nimic din el. A încercat să-l mai învie, sufrându-i aripile în vânt, dar a căzut în țărână frânt și înțepenit pentru vecie scârpi de fapta ta ce arată degeaba plânge acum, copile, și tu te n casă acum și zile părinților isprava ta. Și zile că de acum ai vrea să o crotești cu bunătate în cale cerce orice vietată, oricât de făr de însemnătate și oricât de mic ar fi ea.